Книга «Буття» розділ 37 і же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А це Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його. Тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти А ще мав Йосиф сон І він оповів його своїм братам Через що вони ще більше зненавиділи його Каже їм «Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені?» «Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля» аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму. І кажуть до нього брати, чи справді ти царюватимеш над нами, чи направду володітимеш нами? І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон, він і його розповів братам Снився мені, каже, ще один сон Що от сонце, місяць і одинадцять зір уклонилися мені І оповів він батькові своєму теє і своїм братам А батько насварив його і сказав йому Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми? Я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі. Тимто його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Ідино, я і тебе пошлю до них. Він же відповів йому, я тут. І сказав батько до нього, Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку. Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його, «Чого шукаєш? Він же відрік. Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів, «Вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали, ходімо в Дотан. І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотані». Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного, «Он, іде той, сновида, ходім, та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо, лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши, «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них, «Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте». Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду. А верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів, що нам з того, що вб'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його ізмаїльтянам, рука ж наша, нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло. І послухали його брати. Ішли ж мимо мід'янські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за двадцять срібняків. А ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями. Аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже, «Хлопця немає, а я куди піду?» І взяли вони одежу Йосифа, Зарізали козиня та й намочили одежу в крові І послали квітчасто одежу батькві зі словами Це ми знайшли, пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні Пізнав він її і сказав Одіж мого сина Звір лютий, пожер його Роздер, напевно, Йосифа тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, але він був невтішний, тільки говорив: зійду бо, сумуючи, до свого сина, до Шолу, і плакав за ним його батько. Амідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі Фараона, начальникові варти.